Lista 36. Istoria culturii și Civilizației 6 Roman. De ovidiu Drimba. Editura Seculum. Editura Vestala. Pagina 335. Un alt englez, Richardus Anglicus, în paranteză punct, circa 1252, închid paranteza, în lucrarea sa Corectorium Alchimie, împarte mineralele în două clase. Metalele a căror origine este mercurul, în paranteză aur, argint, cupru, fier, cositor, plumb, închid paranteza, și cele derivând din sulf, ca alauni, sulfații, în paranteză, de cupru, zinc, fier, închid paranteza, și sulfura de arsen, care ar avea și ea aceeași origine. Albert, cel mare, deși își exprima neîncrederea cu privire la obținerea ghilimele pietrei filozofale în și la posibilitatea transmutației, citea cu interes lucrări de alchimie și frecventa laboratoarele alchimiștilor, fără să fie însă atras el însuși de asemenea experiențe. Deosebit de interesantă din punctul de vedere al alchimiei este lucrarea sa de Rebus Metallicis et Mineralibus, în care reelaborează textele de care se servește. În paranteză, și liberus de alchimie îi se atribuie, dar lucrarea conține cu certitudine și adausuri ce nu i aparțin. Închid paranteza. Cu spiritul critic care îl caracterizează, Albert respinge teoriile fanteziste, precizând că aurul pe care alchimiștii pretinseseră că l-au obținut în realitate este aur fals. Descriind relația dintre sulf și alte metale, Albert vorbește despre un proces de ghilimele-atracție, închid ghilimele, ceea ce sugerează ideea modernă de afinitate chimică, în paranteză conform SEDGUIC. Se scrie S -E -D -G w -I -K -K -A, închid paranteza. Ca urmare, nu excludea cel puțin teoretic posibilitatea unei adevărate transmutații. Ghilimele căci el credea, împreună cu alchimiștii, că există o materie primă, substrat comun tuturor elementelor susceptibilă, în general, sub acțiunea sulfului și a mercurului, să accelereze evoluția naturală a unor diferite substanțe spre substanțele nobile. Închid ghilimele în paranteză, p mare punct, brune. închid paranteza. Roger Bacon avea în epocă o reputație de mare alchimist în baza numeroaselor sale de scrieri de chimie, în paranteză unele însă apocrife, închid paranteza, cuprinse în Opus Teltium, Opus Minus și în Speculum Alchimie, care se crede că îi aparține. Chiar și lui Toma din Achino i s-au atribuit tratate de alchimie în mod cert, fără niciun temei. Cei mai reputați autori occidentali de scrieri alchimice din secolul XIII sunt spaniolii, Arnaldus Villanovanus se scrie v i l l a n o v a n s vezi notă 1, și Raimundus Lulus, vezi notă 2. Citesc note 1. Sau Arnaldo de Villanova în paranteză, Vilanovanus, închid paranteza, paranteză, circa 1235-1311, închid paranteza, medic și filozof. A studiat medicina, alchimia, fizica, astrologia, filozofia, materii asupra cărora a scris numeroase tratate cu notori notorii din Spania. A călătorit mulți și în Franța și în Italia, câștigându-și o mare faimă ca medic și alchimist. A profesat mai mulți ani ca medic la Barcelona, Paris, Montpellier, la Curtea Papală și la curțile regilor din Franța și Spania. Opusculele sale teologice, heterodoxe și cele anticlericale i-au adus persecuția bisericii. A murit într-un naufragiu în drum spre Avignon, unde fusese chemat spre al pe papa Clement al V-lea. Încheiat note 1 Citesc notă 2. Ramon Lulu, în paranteză 1235-1315, închid paranteza, filozof și teolog catalan. S-a dedicat și științei studiind în original lucrările arabilor. Ca misionar franciscan s-a aventurat de mai multe ori în Africa pentru a-i converti pe musulmani. A scris numeroase lucrări filozofice și mistice, încercând să explice adevărurile credinței cu ajutorul rațiunii. Opere principale Libre de Contemplasio, Blancherna, Arbre de Filozofia de Amor, etc., opera sa cea mai importantă, Ars Magna, a avut o mare influență asupra unor filozofi și oameni de știință de mai târziu, Giordano Bruno și Leibniz. Încheiat, notă 2. Dar contribuțiile lor reale în alchimie nu pot fi apreciate, întrucât operele lor respective au fost arse din ordinul Inchiziției, ca urmare a reacției violente a bisericii împotriva alchimiștilor. Vezi notă 3. Citesc notă 3. În enciclica Spondet Pariter din 1317, papa Ioan al 22 lea se dezlănțuie, gilmele. Acelerații alchimiști promit ceea ce nu dau. Îi dau drept aur și argint, un metal mincinos, încelând lumea cu un potop de vorbe care nu înseamnă nimic. Bat monede false. Poruncim ca toți aceștia să părăsească țara și împreună cu cei care le comandă aur și argint, iar aurul pe care îl dețin să fie împărțit săracilor. Închid ghilumele. Șase ani mai târziu, generalul Ordinului Dominican amenință cu excomunicarea pe toți oamenii bisericii care practică alchimia și care nu vor distruge în decurs de opt zile tot aurul pe care îl dețin. Dante, la rândul său, îi condamnă pe alchimiști plasându-i în a zecea bolgie a iadului. În paranteză, inf.29. Roman 118-119. Închid paranteza. Încheiat notă 3. Se știe pe de altă parte că, înaintea lor, călugărul german Teofil, în paranteză secolul XII, închid paranteza, tratase importante probleme de chimie practică, în diversum artium ședula. Teofil deduce prima descriere a fuziunii metalelor pentru fabricarea clopotelor, o descriere optimă a fabricării sticlei, precum și a modului de preparare a cleurilor coloranților, cernelei și a culorilor de ulei. În paranteză, procedeul pe care, pornind de la tratatul lui Teofil, frații FAN EIC se scrie EYKK. Îl vor perfecționa prin aplicarea unei metode de esicație rapidă, pentru ca astfel pictorii să poată folosi simultan diverse culori. Închid paranteza. Numele lui Vilanovanus și al lui Lulus sunt legate, în paranteză pe drept cuvânt sau nu, închid paranteza, în principal de contribuția cea mai importantă adusă de alchimia practică, până la Paracelsus, la începutul secolului al XVI-lea și anume descoperirea unor noi metode de distilare. Prima descriere cunoscută a preparării alcoolului apare într-un manuscris de la începutul secolului al XII-lea, vezi notă 1, formulată în termeni conciși, ghilumele, amestecând vin curat și foarte tare, cu trei părți de sare și încălzindu-l în recipiente potrivite, să obține o apă inflamabilă care arde fără a consuma materia peste care este vărsată, închid ghilumele. Citesc notă 1. După a.c.crombaie, dar Forbes se scrie să, susține că, ghilimele, primele descrieri ale alcoolului urcă până în jurul anului 1000 și pot fi găsite în manuscrisele Marii Școli de Medicină din Salerno, închid ghilimele. Denumirea este improprie, cuvântul arab din care derivă în paranteză al UL se scrie capa u h -L, închid paranteza, indica la început un praf fin întrebuințat ca un cosmetic, apoi prin generalizare orice pulbere fină. Încheiat, notă 1. În secolul 13, această aqua ardens preparată prin distilare, conținea 60 grade alcool. Prin dublă distilare ajungea până la aproximativ 90 grade. Aqua vite, cum era numită. Vezi, notă 2. Citesc, notă 2. Denumire, în paranteză păstrată și azi, în unele limbi, franceză e de vi, italiană aqua vite, spaniolă aqua de vida, închid paranteza, derivată din faptul că în timpul teribilei epidemii de ciumă din secolul XIV, când cererea de alcool crescuse enorm, se credea că cel care bea alcool scapă cu viață. După ce epidemia a trecut, a rămas și s-a răspândit obiceiul de a consuma rachiul și alte băuturi pe bază de alcool, încât în secolul 15 multe orașe din Franța și din Germania au dat legi care interziceau consumul acestor băuturi alcoolice obținute prin distilare și prevedeau pedepse pentru cei găsiți veți în locuri publice. Tot din acest secol datează și pregătirea alcoolului din grâu, cu ajutorul drojdiei de bere sau a diferitelor băuturi îndulcite sau nu, pregătite chiar în mănăstiri de tipul lichiorurilor noastre de azi, cu adăugarea unor esențe de plante aromatice. În paranteză, rănmită și azi a rămas rețeta călugărilor benedictini. Închid paranteza încheiat notă 2. În 1320, alcoolul se fabrica în mare cantitate la Modena, de unde procedeul s-a răspândit repede în Franța și Germania. Metoda de răcire consta în trecerea tubului în paranteză din secolul XIV, tub în spirală, închid paranteza, care ducea din alambic în recipientul colector printr-un vas plin cu apă rece. Spre sfârșitul secolului al XIII-lea, alcoolul era întrebuințat ca solvent pentru prepararea parfumurilor sau pentru extragerea unor substanțe medicamentoase, dar și ca băutură. În secolul 15, distilatorii, în paranteze de alcool, de plante, de parfumuri sau de diferiți acizi, închid paranteza, erau organizați într-o corporație proprie care îi cuprindea și pe farmaciști. Vezi note 1. Citesc note 1. În prima parte a Evului mediu, medicamentele erau preparate de obicei sub formă de prafuri sau de siropuri, care acum sunt înlocuite de tincturi sau distilate de droguri în alcool. Până atunci, parfumurile erau totdeauna pregătite prin metoda clasică de a amesteca ierburi și flori cu ulei sau grăsime topită. Acum, această pregătire a fost înlocuită în parte de distilarea materiilor prime cu alcool sau apă. Închid ghilumele în paranteză. Râma puncte, jumare punct, de jumătate, Forbes. Închid paranteza încheiat notă 1. Cele mai multe alambicuri erau din metal. La începutul secolului 15 apar vasele distilatoare din sticlă, mai potrivite pentru distilarea altor substanțe ca acizii minerali, care se preparau în mare cantitate pentru tratarea metalelor. Acidul nitric și acidul sulfuric se preparau încă din secolul 13, Tot prin distilare, în paranteză, dar și prin soluție, în alcool, închid paranteza, se pregăteau și ghilimele esențele, închid ghilimele, de substanțe organice în scopuri medicale. Perfecționarea metodelor de distilare a avut o mare importanță pentru dezvoltarea chimiei. Rămăre Forbes amintește că alchimiștii italieni au reușit încă din 1150 să distileze acidul nitric dintr-un amestec de salpetru și alaun, că în secolul 13 s-a obținut acidul sulfuric prin distilarea a seco a alaunului că în secolul 15, acidul clorhidric se distila dintr-un amestec de alaun și o sare obișnuită și că acești acizi puternici s-au răspândit foarte repede atât în Occident cât și în Orient, folosiți fiind ca solvenți de săruri în metalurgie sau ca mordanți și decoloranți în industria textilă. Ghilimele. Pentru știință, alcoolul a avut o dublă însemnătate chimică și fizică. Distilarea alcoolului a dat un mare impuls aplicării aceleiași metode și la alte substanțe. Foarte eficienții condensatori răciți cu apă au dus la posibilitatea condensării altor substanțe ca eterul. Condensatorul și spirala au luat locul al ambicului și al retortei ca principale instrumente de laborator și au făcut posibilă chimia organică. Închid ghilimele, vezi notă 2. Citesc nota 2. John, d. Bernal, pe de altă parte, ghilumele, înțelegerea procesului fizic al distilării și, îndeoseb ciudat, a transmiterea căldurii focului în apa condensatorului, prezenta grave dificultăți. Black, se scrie b -l a -c k -a, în paranteză Joseph Black, chimist englez, m 1799, Ovidiu Drimba, închid paranteza, a fost cel care a derivat din acest fenomen în secolul 18 teoria căldurii latente care a însemnat începutul termodinamicii. Pe baza acestei doctrine, asistentul lui Black, Watt, se scrie W a, -T -T, a inventat condensatorul cu separație creând prima mașină termică eficientă. Închid ghilimele, în paranteză idem, închid paranteza. Încheiat. Notă 2. Dezvoltarea industriei chimice a fost considerabil asigurată de noi articole de elaborator de calitate mult îmbunătățită a sticle și a ceea ce a dat posibilitatea să se lucreze cu materiale rezistente la corozivi puternici ca acizitari. Să mai adăugăm că și noua pictură în ulei apărută în Italia în, paranteză, în secolul XIV, închid paranteza, de unde s-au răspândit în nord datorează mult cercetărilor al în acest scop, folosirea uleiului obținută din semințe de in sau cânepă, ori din sâmbure de nucă fiert cu anumite rășini, este o invenție medievală. Ghilimele. Pictorii Evului Mediu aveau apoi la dispoziție mulți coloranți noi. Anticii se limitaseră să folosească pigmenți naturali ca lemnul, rădăcina de roibă, drobușor, coșenilă și purpura de tir. Dar, în secolul 13 s-a descoperit modul de fabricare a albului de plumb din plumb cu oțet și s-a introdus din lumea arabă cinabrul. În cursul secolului, alchimiștii medievali au descoperit apoi mulți pigmenti care azi sunt preferați de obicei de industria chimică. Închid ghilimele în paranteză r.j.forbs. Punct, punct, Închid paranteza, vezi notă 1. Citesc notă 1 privită problema sub un aspect general, altul decât cel al operațiilor de laborator sau al limbajului ezoteric al alchimiștilor, să mai adăugăm că, în ultimul timp, asistăm la o repunere în discuție și chiar la o anumită încercare de a afirma validitatea principiilor prime ale alchimiei. Gilmele, în secolul trecut, în paranteză scrie fizicianul L. infeld. Închid paranteza, se credea că știința ieșise de acum din domeniul nebulos al alchimiei. Una din cuceririle științei fusese descoperirea imutabilității și indivizibilității elementelor. În secolul 20 se propune din nou problema alchimiei, dar noi nu mai căutăm piatra filozofală, nu vrem să transformăm plumbul sau mercurul în aur, ci formulăm o problemă cu totul Generală, este oare posibil să modificăm încărcătura nucleului atomic și deci să trecem de la un element la altul? Închid ghilimele. Pe de altă parte, se consideră azi că Jabir, ghilimele, deschide dintr-o dată perspectiva pentru descoperirile cele mai avansate ale fizicii cuantice. Închid ghilimele prin concepția sa, în paranteză, formulată în Cartea Echilibrului. Închid paranteza potrivit cărea Schimbările calitative, în paranteză transmutație, închid paranteza, s-ar putea explica prin elementele cantitative. Ori, fizica atomică de azi se sprijină tocmai pe aceste baze. Gilmele, într-adevăr, în ce privește atomul, nu se vorbește de un echilibru al unor mase, ci de echilibrul între încărcăturile protonilor și cele ale neutronilor, ceea ce Jabir numea ghilimele naturii, închid ghilimele. Iar transmutația azi se operează ținând seama exactă de faptul la care se referă Jabir, adică de adaptarea proporțiilor electronilor și protonilor. Închid chilimele, în paranteză, e mare punct minguții, se scrie mâin i închid paranteza. Iar Frederick Sodei se scrie s o -d, d a y premiul Nobel pentru descoperirea izotopilor, observă. Ghilimele. pietrei filozofale i se atribuia nu numai puterea de a efectua transmutația metalelor, ci și aceea de a acționa ca elixir al vieții, în paranteză, catalizator Ovidiu Drimba, închid paranteza. Ori, indiferent de ce origine era această asociație de idei, în aparență lipsită de sens, ea devine expresia cea mai corectă a modului nostru actual de a vedea. Nu este nevoie de un mare efort de imaginație pentru a descoperi în energie viața însăși a universului fizic și se știe azi că sursele prime ale vieții fizice a universului își au originea grație mutației. Închid ghilimele încheiat notă 1. Figură pagina 333. Reprezintă o poză. Alambic cu tub condensator în serpentină. După pirotehnica lui V.Biringuccio, se scrie B-I-R-I-N-G-U-C-C-I-O, Veneția, 1540. Încheiat figură. Biologia, zoologia și botanica Albertus Magnus Începând din secolul XIII, biologia a devenit o știință în care observația urmărea să dea o explicație naturală fenomenelor biologice și aici progresul s-a datorat cunoașterii lucrărilor traduse, acum în latină, ale lui Aristotel, Avicena și Everose, pe lângă cele ale lui Plinius și Galenus. Până la această dată, enciclopediile dădeau de cele mai multe ori informații și explicații fanteziste potrivit credințelor populare privind lumea animalelor. Botanica prezenta un interes primordial medical-farmacologic, iar domeniul zoologiei era abordat, cum o dovedea fiziologus, în scop didactic moralizator. Preocupările biologiei secolului al XIII-lea însă se concentrau asupra problemei naturii și activității lumii vii, vegetale, animale, umane, urmând atât schema aristotelică a ierarhiei acestei lumi, vezi note 1, cât și explicațiile în paranteză, fie mecanice, fie teleologice, finaliste, îndreptate spre un scop, închid paranteza, privind existența și funcționarea structurilor organice, așa cum le formulase Aristotel și după el Galenus. Citesc note 1. După manifestările activităților vitale, plantele sunt dotate doar cu o anima nutritivă, în paranteză, care asigură și procesul de reproducere a speciilor, închid paranteza, principiul vital al regnului animal adaugă la nutriție și sensibilitatea. În paranteză, anima senzitivă, închid paranteza, iar omul este înzestrat în plus și cu facultatea reflecției abstracte, în paranteză, anima raționale. Închid paranteza, încheiat notă 1. Pentru a identifica plantele medicinale, medicii se serveau de herbarii, cataloage descriptive și ilustrate de plante, în paranteză, nu numai medicinale, închid paranteza, locale sau exotice, dar care se adresau și unui public mai larg, interesat de botanică în sine. Plantele erau grupate după o anumită clasificare enumerată în ordine alfabetică, ilustrate cu desene, iar descrierile erau bazate adeseori pe observații personale. De altfel, nu numai mănăstirile, ci și facultățile de medicină ale multor universități vor avea câte o mică grădină botanică proprie. În paranteză, prima de acest fel, datând din 1350, era o anexă a Universității din Praga, închid paranteza. În secolul XIV, diversi medici din Italia, Germania, Anglia, etc. au scris herbarii completând descrierile cu desene de plante. Cel mai cunoscut, în paranteză publicată de venețianul Benedetto Rinio, în 1410 închid paranteza, intitulat liber de Simplicibus, conține 440 de splendide desene executate de un cunoscut pictor local de plante din Italia și din alte țări. Denumirile plantelor sunt date în mai multe limbi, în latină, greacă, arabă, germană, slavă și în diferite dialecte italiene, iar descrierile dau indicații privind partea plantei care conținea respectiva substanță farmaceutică, perioada anului în care trebuia culeasă, modul cum trebuia tratată, precum și lucrările de care se servise autorul. Și tratatele de agricultură, între care cel al lui Pietro de în paranteză 1230-1321, închid paranteza, intitulat Liber Ruralium Comandorum, a rămas opera fundamentală în materie în toată Europa până spre sfârșitul secolului al XVI-lea. Dedicau capitole speciale grădinilor de legume și descrierii diferitelor specii de plante. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Das Buch der Natur, scrisă de Conrad din Megenburg. Către 1350 și conținând descrieri anumerase plante, este cu toate considerațiile morale adăugate care cedează observației obiective. Prima operă științifică importantă scrisă în limba germană, iar ediția aceleiași opere tipărită în 1475 este lucrarea cea mai veche în care xilogravurile, înfățișând plantele descrise, nu au un scop doar decorativ, ci precis, instructiv, documentar, ilustrativ. Încheiat, notă 1. În sfârșit, interesul pentru natură, pentru lumea plantelor și animalelor este evident și în artă. În sculpturile cu aceste motive ale capitelurilor sau basoreliefurilor în lemn, ale scaunelor din corurile multor mănăstiri și biserici, în paranteză sau ale construcțiilor civile, închid paranteza, de asemenea, în miniaturile unor manuscrise, abundă reprezentările de flori, fructe, frunze și tulpini de plante, precum și în figurări de variate specii zoologice, reprezentări care, spre deosebire de cele foarte adeseori convenționale din herbarii, sunt absolut conforme realității. Concepția despre natură ca simbolizând adevăruri spirituale a făcut ca în secolele 12 și 13 și artiștii să acorde o atenție sporită lumii naturii, în paranteză, fapt la care a contribuit pe de altă parte și concepția lui Francisc din Assisi, formulată în binecunoscutul său imn Frate lui Soare. Închid paranteza. Începând din secolul XIII, asemenea, reprezentări de plante și animale în artă se înmulțesc continuu, apărând frecvent și în operele celor mai mari pictori, ca Giotto, Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer, se scrie d cu două puncte r, -r, -r și alții. Pe lângă sensurile morale implicite și caracterul didactic-moralizator în care apare lumea animalelor, în paranteză reale sau fabuloase, închid paranteza, în bestiarii și enciclopedii, zoologia face totuși progrese. În paranteză, de altfel și de animalibus a lui Aristotel fusese tradusă în latină în secolul XII, închid paranteza. Observațiile directe se notează și în enciclopedii, în paranteză, ale lui Bartolomeus Anglicus Thomas din Cantimpre, Vincent de Beauvais, închid paranteza, pentru a culmina cu cele din lucrările lui Albert cel Mare. La aceasta a contribuit într-o anumită măsură și interesul trezit de crearea unor menagerii. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Prima din Europa pare să fi fost cea creată la Woodstock, în paranteză în Comitatul Oxford, închid paranteza, în secolul XI de regii Normanzi. Faimoasă era menageria împăratului Frederic al II-lea, care îl însoțea chiar și în cele mai lungi deplasări. În secolul XIV și papii întrețineau la Avignon o menagerie de animale exotice. Încheiat notă 2. Rezultatul este atestat și de lucrările scrise la curtea siciliană a lui al II-lea, unde apare și un tratat despre bolile cailor și, în primul rând, de faimoasa lucrare personală a împăratului, de arte venandi cum avibus, consacrată în paranteză cum indica chiar titlul, închid paranteza. Șoimilor de vânătoare este una din cele mai importante opere de zoologie din întreg evul mediu și al cărui autor demonstrează că era într-adevăr un bun observator și experimentator. Lucrarea începe cu descrierea anatomiei și obiceiurilor păsărilor, a cocorilor, a bătlanilor, a diferitelor specii de șoim și a altor păsări de pradă, trece apoi la alimentația și la adresarea șoimilor și a câinilor de vânătoare. Ca izvoare, autorul folosește scrierile zoologice ale lui Aristotel și ale autorilor arabi, pe care însă, când e cazul, nu ezită să le Taxeze drept ghilimele inexacte și mincinoase, închid ghilimele dacă îi contraziceau observațiile proprii. Căci Frederic al II-lea punea să-i se aducă cuiburi și ouă de cuci, bătlan și vulturi, nota comportamentul păsărilor, vezi notă 1, migrațiile și mecanica zborului, descria oasele goale în interior ale păsărilor, structura plămânilor și alte detalii anatomice. Citesc notă 1. De pildă, cum vulturii nu își caută prada dacă li se acoperă ochii, cum porumbei sălbatici își depun și își clocesc oule în ținuturi îndepărtate, cum gâștele sălbatice și alte păsări nerăpitoare se prefac că sunt rănite spre a-i îndepărta pe vânători de cuiburile lor, cum șoimul femelă își hrănește puii cu păsări pe jumătate moarte pentru a-i învăța astfel să vâneze și așa mai departe. Încheiat notă 1 Preocupată în mod constant să demonstreze falsitatea atâtor legende, trece chiar la experimente. Vezi notă 2. Citesc nota 2. Odată caută să verifice dacă este posibilă incubația artificială a ouălor de găină, prin simpla expunere la căldura soarelui. Altădată trimite un grup de cercetători în regiunile din nordul alpilor ca să facă investigația asupra comportamentului gâștelor sălbatice. Altădată acoperă ochii vulturilor zăgani, lăsându-le libere doar nările, spre a se convinge dacă aceștia își zăresc din depărtare prada sau îi simt prezența numai cu ajutorul mirosului, etc., încheiat notă 2. Un număr de circa 900 de desene de păsări diferite în zbor sau în repaus, în paranteză, unele executate probabil chiar de autor închid paranteza, sporesc interesul și valoarea acestei adevărate capodopere a zoologiei medievale. Între numeroasele lucrări de zoologie, un loc important îl deține și tratatul de vânătoare intitulat Le Miroir de Phoebus, al lui Gaston, al treilea, Conte de Foix, se scrie F -O X).